І от час від часу він розповідає нам про головного кукурузника СРСР і про те, як несправедливо поступили з ним Леонід Ілліч та інші члени Політбюро. Коротше кажучи, навчання як навчання. Звичайно, не мета, але виправдання веселого студентського життя. До Давида Ісаковича я заходжу досить часто. Його душевна травма вже минула. Нещодавно розвалили бульдозером його землянку. Лише рік вона стояла, нікому не заважаючи. Ми приходили туди з отцем Василієм, кочегарили в буржуйці, купалися в ополонці. І от у чуюсь голову завітала думка «Землянку зруйнувати та зрівняти її з землею». Шкода. Але старого було шкода більше, ніж землянку. Він два місяці ходив похмурий. На тому місці закопав Христа, ніби це була якась могила. Взагалі-то це і є могила. Там похована його незалежність від капусної реальності. Так він нам пояснив. Але тепер він багатій. Отримав пенсію за кілька років і отримує щомісяця далі. П'є мало, придбав у комісійному два килими і почепив їх у себе на стінах. Потрохи кімната обросла різним мотлохом, на якому збирався пил. Тепер, коли зайдеш туди, відразу відчувається запах життя. Це такий дивний запах, який з'являється у квартирі, коли одні й ті самі люди довго там живуть. Мабуть тому, що сам запах складається з великої кількості дрібних запахів. Звичок і манер людей. Я вже це помітив. Наприклад. У того сусіда, котрий розношував, до речі, непогано розносив, ті самі коричневі туфлі, добряче пахне смаженою цибулею, тютюном і нафталіном. Хоча цибулю він смажить на загальній комунальній кухні. В кімнаті старого розібрати запах за складовими, як приготовлену страву, неможливо. Але головне, що саме такий запах іноді йде від самого Давида Ісаковича. А це означає, що він зрісся і поріднився зі своєю кімнатою. І почувається зараз у своєму житлі набагато краще, ніж колись почувався у землянці. Брат Дмитро, як і раніше, мешкає у Пущу Водиці, у будинку-інтернаті для психів. Мама йому зефір у шоколаді возить. Я їжджу з нею кілька разів на місяць, але особливого задоволення від цих подорожей не отримую. Єдина розвага – розшукувати ті книжки, які замовляє брат Останнім часом він почав багато читати Зараз Дмитро має дві улюблені книжки – «Овіт» і «Як гартувалася сталь» Смак, звичайно, нездоровий, але з іншого боку він сам себе не вважає нормальним А нормальні люди добровільно таких книжок не читають я гадаю, що нормальні люди взагалі ніяких книжок не читають. У кращому випадку – газети або журнал «Аганьок». От і зараз ми з мамою їдемо до Дмитра в Пущу Водицю. За вікном на півпорожнього автобуса михтить осінній ліс. Я тримаю у руках свіжий номер московських новостей, де я знайшов відразу три дуже цікаві статті. Про життя у сталінських таборах – про загрозу розповсюдження сифілісу і про комп'ютери. Розділ 107. Київ, вересень 2004 року, понеділок. Нарада в міністра здалась мені найнуднішою за весь час моєї служби. Він, як і завжди, вимагає від нас боротися зі зловживаннями підлеглих домагатися цілковитої прозорості у оформленні приватизації великих і середніх промислових об'єктів. Я зазирав йому у вічі і чекав. От-от він підморгне нам, а ми підморгнемо йому у відповідь. Мовляв, у сказали і прослухали все, що вимагалося, а зараз за роботу по-старому. Але він жодного разу не підморгнув, і відчуття здивування залишилося, Судячи з виразу обличчя колег Не тільки в мене Нілушка зустріла мене у приймальні Привітніше, ніж завжди І в мене на душі полегшало. Я боявся, що вона Все ж таки ображається І навіть учора в неділю Переймався цим Чаю чи кави? Запитала вона І трішки підвелася за столу Аж саме цієї миті Задзвонив телефон Зателефонуйте, будь ласка, через 15 хвилин, він ще не підійшов Сказала вона комусь на другому кінці дроту, не зводячи з мене грайливих оченят Сміливо, здивувався я, але перепитувати, хто дзвонив, не став За п'ять хвилин ми сиділи в мене і пили каву Дружина вас не сварила? Ні, а за що? Нілошка всміхнулася це я так собі. Просто дуже чудові спогади залишилися від цього вечора. «У мене також», – визнав я цілком щиро. «Тоді я запрошу вас ще раз. Прийдете?» «Нілочко, це вже тоді, коли я повернусь». «Так, до речі, замов два квитки до Цюріха на цю п'ятницю. Зворотні з відкритою датою. Бізнес-клас. Не забудеш». Сергію Павловичу, я ніколи нічого не забуваю, особливо добра, розсміялася вона тим завзятим дзвінким сміхом, який здивував мене і втішив у п'ятницю ввечері. Ти так не смійся, я жартома насварив її пальцем, бо почують і заберуть тебе у мене. А я вам казала, що не заберуть. У цю мить з приймальні пролунав на стирливий телефонний дзвінок. Нілошка вибігла, потім зазирнула. На її обличчі було помітне кумедне здивування. «Сергію Павловичу, вам з міліції телефонують?» «Що?» – я широко розплющив очі. «З якої там ще міліції?» «Капітан Мурко, похитуючи головою, відповідає вона». «Запитай, чого йому треба!» Нілишка зникла на півхвилини та знову з'явилася у дверях. «Він каже, що був засвідка на вашому весіллі і має для вас важливу інформацію». «Гаразд, з'єднуй!» – махнув я рукою, пригадуючи даїшника, який зупинив Світлану поблизу Печерського Рахсу. «Сергію Павловичу, ви мене пам'ятаєте?» Відразу, без привітань, почав вимагати трішки хриплий чоловічий голос. «Звичайно, пам'ятаю, капітане. До речі, як вас звати?» «Іван». «То що там тебе, Ваню?» – запитав я. «Я знайшов Гусейнова. Ви ж тоді цікавилися?» «Не може бути», – здивувався я. «І що він? У Києві?» «Так, у Києві. Продає холодильники. Запишіть телефон». Пишу 288-33-12, фірма «Північ Плюс». Дай мені про всяк випадок ще раз номер свого телефону, бо я десь його загубив. Покличу тебе через місяць-другий на Христини. З веселілим голосом капітан Морко продиктував мені відразу три своїх телефони. службовий, домашній і втещі. На цьому і розпрощалися. Поклавши слухавку, я несподівано засумував і вирячився на телефон Гусейнова. Пригадав пішохідний міст, засипаний снігом, трохані острів, старого, який витяг мене з ополонки, його землянку. Звичайно, мені було б дуже цікаво зустріти зараз Гусейнова, розпитати, чим він займався усі ці роки. Але перед початком розмови треба буде обов'язково зацідити йому в рило. Та від усієї душі. Справжні друзі так не роблять. А я тоді думав, що ми справжні друзі. «Сергію Павловичу...» – о кабінет знову зазирнула Нілошка, «До вас прийшли від мера, Віктор Іванович, з приводу бетонного заводу на оболоні. Приймете?» «Давай», – зітхнув я. «Ой, ваша кроватка з'їхала на бік». Схвильовано прощебетала вона, швидко підійшла і поправила її. Розділ 108. Київ, грудень 2015 року. Побоювання Колі Львовича далися в знаки вже наступного дня. Компартія України разом із неокомуністами та неокомсомолом від самого ранку закидали посольство Російської Федерації квашеними яблуками і помідорами. Розпочали пікатування, але близько одинадцятої на допомогу росіянам прийшла Українська партія трудового православ'я. Понад тисячу трудовиків узяли будинок посольства в подвійне оточення, дехто приніс саморобні ікони з ликом новоспеченого великомученика Володимира, співали псалми, молилися за його вічну пам'ять і інших жертв іудеїв. На Подолі почався мітинг Конгресу єврейських общин З вимогами змінити формулювання синоду О 12-й годині я, відклавши усі зустрічі Зібрав на банкові силовиків І зажадав негайного наведення порядку Цілковиту мобілізацію сил Усіх настійких під контролювання Мерові Києва Я озирнувся. Серед знайомих облич мера не було До речі, де він? Я зупинив свій погляд на Колі Львовичу Знайдеш його і передаси Від завтрашнього ранку закрити для транспорту центр і район російського посольства Організувати народні різдвяні гулянки Виступи колективів самодіяльності та всяку подібну лабуду всі пивоварні і заводи взяти за спонсорів святкувань. Щоб до старого Нового року країна не просихала. Зрозуміло. Не просихала, але поводилася пристойно. І щоб жодної НС, жодного серйозного злочину. Зрозуміло. Генерале Філін усю верхівку кримінального світу на Канарські острови за їхній же рахунок. Зрозумів. Генерал слухав і кивав головою, інші кивали очима. Коли засідання скінчилось, я підкликав Коля Львовича та тихенько в нього запитав. Як ти гадаєш, весь цей фокус із канонізацією Леніна був розрахований на нас? На всіх, прошепотів він, але для нас він небагато небезпечніший, ніж для всіх інших. «Послухайно, я даю тобі карт-бланш. Збирай нагальний комітет із протидії провокаціям. Працюватимеш тихо і неофіційно. Жодного висвітлення в ЗМІ. Коли що, відразу до мене. Я поговорю зі Світловим. Він вам допомагатиме». «Світлова не треба», – почав благати Коля Львович. «Чому?» За ним слідкує безліч різних сил». Він виведе на наш комітет і росіян, і неросіян. Так, гаразд. Тоді працюй, самотужки. Завтра вранці чекаю тебе з планом дій. Як тільки я залишився сам, якась невимовна важкість лягла мені на плечі, і я звалився на диван майора Мельниченка. На мене тиснули сумніви і розгубленість. Мені здавалося, що спокій назавжди залишає й без того тривожне життя. На вулиці йшов сніг, крупний лопатий. На вулиці була безрадісна зима, але тільки я помічав її безрадісність. Усім іншим здавалося, вона подобалася. «Вам треба відпочити», – біля самого вуха прошили стів помічників голос. Я перелякано розплющив очі Лаятися, кричати на нього в мене не було ні сил, ні бажання Виклич машину Поїдемо на десятинну Буде виконано Тут вам конверт від генерала Світлова Я взяв конверт Дістав звідти записку розміром із чверть стандартного аркуша Пане президенте Погані новини краще передавати через когось Вашого спеціаліста зі стресу знайшли повішеним у лісі під Луцьком. Якби не зав'язані за спиною руки, можна було б вважати, що це самогубство. Завжди радий вам служити. От і маєш, журно подумав я. Вже більше я ніколи не дізнаюся, який зв'язок між городом, під Тернополем, моїм стресом і трансгенною картоплею. Розділ 109. Київ, грудень 1986 року. Уже другий тиждень валить сніг. Усюди лежить білий м'який килим. Уранці, коли ще зовсім темно, реплять широкі лопати двірників. Вони прорізають у снігу доріжки та стежки. Мій балкон затрусило снігом аж до перил. Але це взагалі-то неважливо. Двері на балкон утеплені ватою і заклеєні, тож потрапити туди я зможу лише навесні, десь у березні-квітні. Мати пішла на роботу. В неї там якісь неприємності, але вона мені нічого не розповідає. Щось трощиться у цій країні. Занадто вона вже велика. Лише краєчком вуха я почув одну материну телефонну розмову, з якою зрозумів, що два вагони з якимись деталями з Казані не доїхали до Києва. Ці вагони розшукують уже кілька днів. Через них простоює якась виробнича лінія. Зрозуміло, що безлад. Але тут я нічим не можу допомогти. Усе, що від мене залежало, я зробив. Дозволив поступити себе в інститут. Тепер до мене жодних претензій. Тепер я... Правильний радянський студент. Уміру нехлюй, уміру молодий спеціаліст. Але сьогодні я буду нехлюєм. Сьогодні ми з Давидом Ісаковичем і отцем Василієм ідемо на Троханів острів поплавати у Полонці. До речі, на моїх одногрупників, вірніше, одногрупниць, Факт мого моржування справив величезне враження. У моїй групі дев'ять дівчат і троє хлопців. Обидва мої одногрупники вступили за направленнями з колгоспів. Їм треба було лише скласти іспити на трійки, щоб вступити. Мені також. Проте дівчата старалися, мліли над підручниками. Вони досі стараються. Щось конспектують, зубрять. У нас трьох... Спрощений підхід до навчання. Ми готуємося лише до сесії. І подорожі на виробництво мені особисто подобаються. Подобаються також верстати естрактори, з допомогою яких готують різні харчові напівконцентрати і продукти харчування. Подобається серйозність нашої легкої промисловості. Тільки тоді, коли маєш справу зі складовими частинами цієї промисловості, тоді починаєш розуміти, наскільки важлива справа нагодувати народ. Бо ж якщо не нагодувати, по-перше, майже весь народ стане п'яним без закуски і на кої такого, що за все життя не виправиш. По-друге, навряд чи голодна людина взагалі піде працювати. Тож, свідомо чи підсвідомо, але я підійшов до витоків трудової діяльності нашого народу, і ці витоки справили на мене враження. До речі, коли я розповідав про макаронні верстати, навіть Давид Ісакович заслухався. Він виявляється, жодного разу в житті не замислювався, звідки беруться макарони. Після того, як дізнався, а те, що подібне він шує вперше в житті, він сказав мені сам. У нього до нашої їжі додалося поваги і зацікавленості. На отця Василія моя лекція не справила великого враження. Для нього будь-яка їжа – харч господній. І хто б не стояв біля верстата естрактора, господар усіх цих верстатів – Бог – який і пекар, і ковбасник, і макаронник, і рибалка Гаразд, не сперечатимуся з батюшкою Є два підходи до їжі Не божественний і науковий А підхід ситої людини і голодної Так от, за весь час знайомства з цим Василієм Я жодного разу не чув, що він голодний ні, він завжди ладен щонебудь з'їсти, і робить це з великим задоволенням. Але щоб попросити бутерброд, чи навіть запропонувати всім нам присісти за стіл і попоїсти, такого не буває. Пропонує зазвичай старий, а отець Василій відкупорює пляшки і розливає по склянках. Я дивлюсь крізь шибку, вкриту морозяними візерунками, на вулицю. Дивлюсь і міркую. Цікаво, як ми переходитимемо вкритий снігом пішохідний міст? Як ітимемо, бо соняш, по снігу до краю ополонки? Допоможи, Боже, щоб вона ще не затяглася новим льодом. Телефонний дзвінок відволікає мене від роздумів. Сергійко, я чую материн голос Не забудь, завтра ми їдемо до Дмитра Купи свіжих газет Так, але завтра вони вже не будуть свіжими А ти купи сьогодні і завтра, наполягає мама Ти ж пам'ятаєш, що казав лікар? Добре, куплю А лікару Дмитра новий, досить молодий Він повідомив нам, що Дмитро прогресує що розмовляти з ним можна практично про все, і його запитання можна назвати розумними. Лікар помітив, що іноді Дмитро підбирає викинуті родичами хворих газети, розгладжує їх і читає. Після цього настрій у нього покращується. Задля експерименту лікар кілька разів приносив йому журнали «Аганьок» та обговорював з ним прочитане. Саме після цього мама розмовляла з лікарем. Мама аж засяяла, коли дізналася, що Дмитро майже здоровий, що всі його проблеми тепер не стільки психічні, як емоційні, і що тепер йому треба приносити якомога більше газет. Мовляв, тоді, війшовши в контекст життя, Дмитро зможе поступово повернутися до самого життя, навіть захоче повернутися до того життя, про яке він буде так багато читати» тим більше, що воно так швидко змінюється до кращого. «Побачимо, – думаю я, – та зітхаю. Останні статті, прочитані мною в літературній газеті, розповідали про маніяків, котрі вбивали жінок біля залізничних станцій. А я собі міркую. Якби я був Дмитром і начитався подібного мотлуху, чи захотів би я повертатись у це наше життя?» Розділ 110. Київ, вересень 2004 року. Вівторок, вечір. Ну, що ти за місце для зустрічі призначив? Гусинов, дивуючись, розводить руками, дивлячись на яскраво жовту літеровий логотип Макдональдсу. "Онде, яка гарна церква поруч", сказав би біля церкви. Якби це була мечеть, то зустрілися б там А я невіруючий Добре, здрастуй Ну, здоров лейтенанте, відповів я Ми обійнялися Не лейтенант, а полковник міліції Колишній Пехато виправив він мене і послабив обійми То де посидимо? Я озирнувся. У цій порі поштова площа мала досить привабливий вигляд. Через дорогу на Володимирську гірку повільно піднімався вагончик фунікулера. Згори йому назустріч повз такий самий. На схилах розкидані одинокі ліхтарі, що освітлювали непомітні звідси алеї. На іншому боці площі на онові лінії обснували будівлю річкового вокзалу, а на терасі ресторану «Хвиля» Було людяно та яскраво Линула ненав'язлива музика для тих, кому перевалило за сорок Зліва від річкового вокзалу Стояв пришвартований круїзний трипалубний теплохід Теж насичений життям і світлом «Ходімо до американців», – запропонував Гусейну «В Аризону чи що?» «Угу!» Ми пройшлися набережно Хрещатицькою Завернули у двір ресторану і коли вийшли на світло, я зауважив бездоганність смаку мого старого приятеля. Костюм на ньому не просто сидів, а сидів, як мовиться, з гордістю. Туфлі, сорочка, краватка, усе за останньою модою. Мабуть, слідкує за новинками в чоловічих журналах. Дівчино, для нас найкращий столик. Сказав він офіціанці, піднявши руки на один рівень з плечима. Він ніби показував жінці невидимий кавун, міцно тримаючи його долонями. Дівчина мовчки провела нас до дерев'яного столика в лівому куті ресторанної зали. Повернулась, щоб принести меню. «Дівчино, як вас звати?» «Віта». «Шановна Віто, не треба нам меню. Я не люблю читати». «Тільки скажіть, що ви маєте найдорожче та найсмачніше?» «А якщо не співпаде ціна зі смаком?» – досить слушно запитала дівчина. «Молодець, дівчинко», – подумав я. «Тоді що ви маєте найсмачніше?» «Баранина по-аргентинське». «Дві порції і різних салатів. Ти не проти?» – він обернувся до мене. «Якщо ти пригощаєш, то не проти». «Звичайно, я пригощаю. Це ж ти мене знайшов. Я мушу бути вдячним. Що п'ємо?» «До баранини було б добре чилійське, чи аргентинське червоне». «Ні, вина я не можу, Коран не дозволяє. Я питиму горілку, а тобі візьмемо вино». «Ти ж півгодини тому був невіруючим». Здивувався я, і на моєму обличчі заграла єхидна посмішка. «Я не віруючий, але мусульманин. Розумієш?» «А раніше портвейн жлуктив добряче», – пригадав я. «Раніше було можна. Раніше весь СРСР усі були рівні і пили на рівних». Гусейнов замовив пляшку чолійського вина, і пляшку горілки не міров. Я з тривогою глянув на годинник. Восьма година. Дві хвилини по восьмій. Зателефонував з мобільного до Світлани, попросив її не чекати мене і лягати спати. У тебе що? Знову на новосілля? Поцікавилася вона, але в її голосі не було роздратування. Ні, я зустрів давнього друга, ми з ним сидимо у ресторані на набережній, на Подолі. Я на мить відвів руку з мобілкою від обличчя та попросив Гусейнова «Скажи що-небудь приємне моїй дружині, щоб вона не хвилювалася». Він узяв мобілку «Добрий вечір. Мене звати Марат Гусейнов. Я знаю вашого чоловіка з дитинства, коли його вперше привели в міліцію. Ми тут лише у двох. Жодної жінки поруч. Слово «кавказця» – «добраніч». Він повернув мені мобілку я сказав Світлані ще кілька ніжних слів, і ми розпрощалися. Гарно, запитав він, киваючи на мобільний, що лежав на столі. «Звичайно гарне. Ми чекаємо дитину, вірніше, дві Незабаром». «З мене коляска», – пообіцяв Гусейнов. Спочатку перед нами з'явилися дві пляшки, які ми замовляли, а потім – Дві тарілки, буквально завалені м'ясом. Принаймні, м'яса на них було набагато більше, ніж картоплі фрі. «Я ж тоді повернувся назад у Дагестан», – розповідав гусей, жуючи баранину. «Влаштувався у міліцію і доріз до полковника. В нас це легше, ніж тут». Потім у Чечні почалося, а в нас відгукнулося. Потім почали відривати міліціонерів, міністрів. Стало неспокійно. Я сказав батькові, що хочу назад на Україну. Він дозволив. Привіз сюди трохи грошенят, придбав квартиру на Чоколівці, відкрив свою фірму. Життя непогане, можна було б і замислитись про сім'ю. Я слухав його і думав, невже він не пам'ятає той останній зимовий день, а вірніше вечір, після якого ми з ним більше не бачилися. Невже він не пам'ятає, як залишив мене десь на березі Труханова острова? Невже не пам'ятає дзенькіт порожньої горілчаної пляшки, що котилася по вкритому льодом та сніговою кіркою пішохідному мосту? «Ти от одружився, вже чекаєш двійнят. Це правильно!» – продовжував він. «Це чоловічому Ми цокнулися. Я келихом дійсно гарного, важкого червоного, а він чаркою горілки. «Давай за дружбу!» Він пропонує на тост. «Давай!» З холодом у голосі погоджуюсь я. Потім він раптом помічає цей холод у моїх очах. У нього поступово дозріває запитання – і нарешті Слухай А ти ніби не радий мені Та я радий Тільки от хочу тебе запитати Запитуй Ти пам'ятаєш нашу останню зустріч? Взимку 85-го Не пам'ятаєш? Взимку? 85-го? Перепитує він Це коли мене з ментури поперли «Так, і ми тоді з тобою удвох святкували цю подію. Жерли горілку на пішохідному мості. А потім ти залишив мене п'яного. Не пам'ятаєш?» Огусейнова ворушаться губи, ніби він промовляє якусь мусульманську молитву. Його погляд спрямований усередину. «Може, він справді нічого не пам'ятає?» «Розумієш?» Він повертає погляд на мене, і я помічаю у його очах відчуття провини. «Дуже соромно. Пам'ятаю. Я цей вечір часто згадував. Я почав блювати з мосту. Перегнувся, а потім, коли попустило, обернувся і бачу, що ти йдеш туди, до острова». Валив сніг. «Я собі подумав. Ну і хер з тобою, вибач, але саме так подумав, добре пам'ятаю. Міркую, що коли піду з тобою, то гарантовано замерзну на смерть. Гадав, що ти все ж таки місцевий, тебе хто-небудь та й підбере, а мене кавказця залишить як собаку. Я слухав і дивувався. Дивувався з його чудової пам'яті, а ще більше – Сміливості Зізнаватися мені в цих думках Все одно що Самого себе поливати багнюкою Якщо можеш Пробач Вип'ємо на брудершафт І станемо братами Ніколи більше такого не буде Клянуся мамою Слухай Заговорив я Відставивши келих З недопитим вином у бік Ти пам'ятаєш більше ніж я але тоді взимку, якщо б один старий єврей мене випадково не помітив, ми тут не сиділи б. Ми з тобою взагалі зустрілися б там. Я показав рукою угору на непомітне звідси небо. Я провалився у ополонку. Міг би досі на дні лежати. Останні мої слова були переповнені холодним металом. Мені самому стало страшно. І Гусейнов дивився мені у вічі, не моргаючи. «Що мені зробити? Скажи! Навіщо так довго виношувати у собі образу? Так не можна!» У його голосі чувався неспокій. «Ми ж були обоє п'яними. Ти також міг би мене там залишити?» «Мабуть, що так», – погодився я. «Але чомусь усе вийшло навпаки. Ти мене залишив?» «Скажи!» Що я маю зробити, щоб ти мене пробачив? Якщо хочеш, удар. Давно хочу, зізнався я. Гусейну налив собі ще одну чарку горілки, одним духом перехилив її, розвернувся. Але давай не тут, тут якось негарно, іноземці сидять. Він підвівся, похитуючись, попрямував до виходу. Я за ним. На набережно Хрещатицькій було вже темно. Ми зупинилися біля входу у двір ресторану. Але тебе й так, щоб відразу про все забути і більше ніколи не згадувати. Не бійся, мене не раз били. Я витривалий. Зачекай. Він пропустив пару, що вийшла з ресторану. Хлопець і дівчина пройшли до чорного БМВ. Ми зачекали, поки машина поїхала. «Давай», – сказав він, ще раз роззернувшись. Я вдарив його в обличчя з усієї сили. Він відлетів назад, упав горілиць на асфальт і залишився там лежати. Кілька секунд я спокійно чекав, потім занервував. Невже забив. Адже він міг сильно вдаритися по тилицею в асфальт. А це набагато страшніше, ніж удар кулаком у обличчя. Що тепер буде? Який є дурень? Яка тепер там Швейцарія? Які пологи? У київських відомостях на першій сторінці буде заголовок великими червоними літерами. міністра економіки вбив дагестанського бізнесмена. Не знаю, скільки страхіть відвідало мою голову за ці кілька хвилин, але якоїсь миті я помітив, що Гусейнов заворушився. Підвівся на ліктях, сів на асфальті, мовчки посидів, потім встав на ноги. Як би знав, одягнув би джинси, сказав він, прикриваючи правою долоною свого орлиного носа. Бо ж думав, зустріну старого друга. Треба одягтися краще, костюм версаче, сорочка, х'юго-бос. Він лівою рукою обмацав штани і піджак. Здається, все ціле. Я обійшов його, обтрусив піджак та штани. Та ні, усе ціле. Заспокоїв я його і помітив, що вся моя злість, яка накопичувалася усе життя, як відсотки в банку, минула. Ти розбив мені носа, спокійно сказав він. Його вологі очі блищали над прикритим долонею носом. Вони були переповнені жалем до себе. Пішли. Я узяв його під руку, зайшли в туалет. У нього з лівої ніздрі юшила кров. Він мився холодною водою, стояв тепер перед зеркалом над умивальником і дивився, як з ніздрі продовжує текти кров. Текла і відразу ж змішувалася з тонкою цівкою води. Я простяг йому кілька паперових серветок для обличчя. З однієї серветки скрутив щось схоже на корок та заткнув ним ніздрю. «Диви, вийшло», – зрадів Гусейнов. «Ходімо за стіл». Офіціантка Віта стояла саме біля нашого столика. «Ой, щось сталося?» – зі страхом у очах запитала вона, зауваживши брудні штани Гусейнова. «Все в нормі», – заперечив він. «Вийшли на перекур, і я спіткнувся». «Можете палити тут? Я зараз вам попільничку принесу», – затерохтіла офіціантка. «Ні, дякую, вже накурився, більше не хочу». «Ти нам краще десерт принеси». «Що ви там маєте найсолодше?» Віта назвала кілька видів десертів. Гусейну вибрав нам по яблучно-медовому пирогу. Потім, коли офіціантка відійшла, наповнив мій келих і свою чарку, і на його вимогу ми випили стоячи на брудершафт. Випити келих червоного чолійського вина практично одним духом до дна – це звичайно блюзнірство – але так вимагав Гусейнов. Це було його бажання, і я його підтримав. Як десять хвилин тому він підтримав моє бажання зацідити йому по морді. Одна з невідомщених образ була викреслена з моєї пам'яті і біографії. Розділ 111. Київ, грудень 2015 року. Щойно розпочалися народні гуляння, як про святого великомученика Володимира забули. Шуму враз поменшало, але я розумів, що цей затишок – явище тимчасове. Перед буревієм. А от яка буде буря, і з якого боку вона почнеться, про це наші метеорологи навряд чи скажуть. На честь католицького Різдва я прийняв у себе посла Ватикану, нунція Григорія. У затишній майже скорботній обстановці ми обмінялися подарунками. Відбувалося все це в Маріїнському палаці, в залі прийомів біля прикрашеної блакитної ялинки. Нунці непогано розмовляв російською, і, дочекавшись миті, коли помічники офіційний перекладач відвернулися на секунду, прошепотів. «Стережіться волхвів, що приносять дари!» Я кивнув, і лише тоді, коли він пішов, я замислився. Кого це він мав на увазі? Сьогодні ніхто, крім нього, мені дари не приносив. До того ж його дар був символічним і зовсім не особистим. Картина XVI століття зі зображенням площі Святого Петра у Римі. Близько 12-ї я повернувся на Банкову і викликав до себе Коля Львовича. Той увійшов пружною ходою, переповнений по саму маківку почуттям власної гідності і значущості, в руках коричнева шкіряна папка. Я кивнув йому на диван майора Мельниченка. Він гепнувся туди задом, закинув ногу на ногу. Поки що тихо. Промовив він, розкриваючи папку Ось це, що ви просили Він підвівся, поклав переді мною кольоровий аркуш І знову сівся на диван Що це таке? Кольорова ксерокопія фотографії зі спальні Майї Володимирівни Добре, а по суті? По суті, я все зрозумів Росія вирішує свої проблеми адже в них незабаром президентські вибори. От вони і розкололи ліву опозицію. Дуже хитрий хід. Бажаєте мати святого вождя? Йдіть у християнські партії, які входять у пропрезидентську більшість. Не бажаєте? Ідіть нахер. Бо вождь легалізований церквою і вже проголошений захисником усіх сірих, убогих і ув'язнених. До речі, Іконописні майстерні Печерської лаври отримали вчора ввечері замовлення із Загорська на 20 тисяч ікон святого великомученика Володимира. А в нас усе тихо. Свята скінчаться під кінець січня, доти люди звикнуть до нового святого і не звертатимуть на нього уваги. «То що? Жодних проблем?» – з недовірою поцікавився я – у самозадоволеного голови адміністрації. «Та ні, що ви, пане президенте, без проблем не буває?» «Звичайно», – подумав я, – «якщо не буде проблем, то нахер ти мені тут такий потрібен?» Українська православна церква виступила із заявою, у якій не визнає нового святого і забороняє своїм прихожанам торкатися думками чи губами його ликів. І що це може викликати? Подальший розкол православ'я. Але для країни в цілому тут немає нічого страшного. Чим більше церква матиме внутрішніх проблем, тим менше лістиме у справи державні. «А ти мудрий», – зітхнув я. «А що в нас там діється з експериментом видачі паспортів?» «Усе нормально». Експеримент поширили на п'ять областей і Республіку Крим. Майбутній громадянин сам визначає, в якій із запропонованих церков він бажає стати повноцінним громадянином України. Але татари стали гальмом. Ми не затвердили тексту клятви громадянина кримсько-татарською мовою. А вони самі не хочуть його переробляти – а що там не гаразд? У клятві немає жодного слова про Україну, а лише обіцянка бути добрим мусульманином і жити за Кораном. Нехай цим займається Микола. А він у санаторії, усміхнувся Коля Львович. Я теж хочу в санаторій, зізнався я, підтягуючи до себе середини столу ксерокопію кольорового фото з серця в розкритих грудях. У кардіологічний. Я залишив ксерокопію під настільною лампою і клацнув вимикачем. Лампа спалахнула і відразу ж замиготіла. І від цього мерехтіння дійсно заболіло серце. Я перевів питальний погляд на голову адміністрації. Вся його сьогоднішня пихатість умить зникла. «А я думав, що ти вирішив цю проблему», – я кивнув головою на лампу. «Я вирішив. Це щось інше. Напевно, контакти?» «Ану, увімкни світло в кабінеті», – наказав я йому холодно. Коля Львович підвівся, потягся рукою до стіни, клацнув вимикач, і під стелею затремтіла дешева електрика. «Ти що?» Взявся довести мене до інфаркту, я повільно підвівся за столу. Так, швидко до Казимира, і щоб через півгодини все було в нормі, інакше я на п'ять хвилин скасую Конституцію демократію, щоб навести у цьому безладі лад силою. Від колі Львовича на дивані майора Мельниченка залишилося лише м'ятина. В мене дійсно боліло серце. Я дивився на ксерокопію фотографії, дивився на це бідне і не таке вже здорове здороване вигляд серця, сфотографоване, мабуть, на згадку перед тим, як груди закриють і зашиють наглухо. Викликав помічника. Попросив розшукати мені хірурга, який робив операцію з пересадки серця, розшукати і провести Після цього приліг на диван майора Мельниченка та задрімав. Розділ 112. Київ, червень 1987 року. Сесія ще гуде в голові. Гуде по-справжньому, бо до сесії я стільки не пив. А зараз і днюю, і ночую в гуртожитку. Відзначаємо четвірки і п'ятірки. Я навіть вже не розумію, кому це вдається складати іспити на добре і відмінно. Мені, принаймні, це не вдається. Але мене влаштовують і трійки. З матір'ю я зараз обмінююся записками. Заїжджаю додому, коли її немає. Пишу «Пробач, ночувати сьогодні не прийду. Готуюся до заліків та іспитів у гуртожитку». Коли наступного разу потрапляю додому, отримую відповідь. «Сволота, коли в тебе будуть діти, ти все зрозумієш. Сьогодні ж повертайся додому. У гуртожитках антисанітарія і сифіліс». Я відписую. «Не переживай, у мене ніколи не буде ні дітей, ні сифілісу. Закінчиться сесія, і я повернуся». «Так». Я почуваюся винним. Я, звичайно, свиня. Але від гуртожитку додому їхати довше години. Туди і назад більше двох з половиною. А я вже втягся у студентський розгардіяж. Я навіть не знав, що вчитися так весело. Та й міг і не знати, адже я найстаріший студент на курсі. Двадцять шість років. От ніби випадковість, але яка приємна. І знову ж треба дякувати мамі, яка пометушилась і витисла з військома рекомендацію. Треба буде їй якось віддячити. Під час мого чергового заїзду додому я залишаю на столі букет квітів. Сім яскраво-червоних гвоздик по 50 копійок і тюби крему для рук. Просто мої переживання співпали з отриманням від Давида Ісаковича подарунка. Він виклав мені десять карбовинців, коли я до нього зазирнув. Почали з'являтися зайві гроші, скаржився він мені, сьорбуючи чай. Лікарі попередили, що горілки мені більше не можна, вина також. А на що ще гроші витрачати? От тобі можна. Візьми, купи. За моє здоров'я вип'єш. Десять карбовинців висташило на пляшку червоного портвейну. Горілки мені не хотілося, та й ми, студенти, не полюбляємо горілку. Студентський напій, портвейн чи сонце в бокалі. Ну, а на здачу я придбав гвоздики і крем. Ще й дрібні гроші залишилися. Цікаво, що тепер напише мама, отримавши несподівані подарунки? Розділ 113. Повітряний простір. Вересень 2004 року Стрілки на своєму годиннику я перевів ще в літаку. Стюардеси підходили до мене кожні десять хвилин і обережно запитували, чи не треба чого-небудь. І позирали на живіт сплячої Світлани. Ще до посадки, незважаючи навіть на те, що ми проходили віп-зал, попросили нас написати щось на кшталт розписки – Мовляв, Світлана вирушає в дуже вагітному стані в політ на свій страх і ризик, і в будь-якому випадку не матиме жодних претензій до авіаліній. «Що це за будь-які випадки?» – намагався уточнити я. «Ну, в тому випадку, якщо пологи в неї розпочнуться в повітрі», – м'яким голосом пояснила мені представниця Мау. «Зрозуміти насправді, серед пасажирів може не виявитись лікаря чи акушера» а шукати найближчий аеродром буде для нас дорогим задоволенням. Я пояснив їй щодо пологів ще цілих три тижні, але це її представницю авіалінії не заспокоїло. І вже коли вона отримала розписку, після того до нас більше не підходила. До літака нас підвезли на мікроавтобусі, і ми зручно влаштувалися собі в бізнесі. Сиділи хвилин з десять, поки не під'їхали економісти, чи то пак власники квитків в економ-класі. Зліт Світлана витримала добре. Літак вирвався з похмурого київського полудня, розітнув крилами хмари і відразу ж, мабуть, обсох під яскравим сонцем. Нам запропонували апельсиновий сік і шампанське. Я взяв шампанське, Світлана сік, цокнулися. «За удачу», – промовив я. «За щастя», – додала Світлана. Потім вона задрімала, а я сидів і переглядав у пам'яті вчорашній день. Згадував, як заїхав до мами, як вона причепилася до мене, щоб я завіз якийсь там светр для Дмитра. «Якщо в нього немає светра, то я йому там куплю», – обіцяв я, але вона продовжувала наполягати. Кінець кінцем я привіз цей светр додому, але у валізи не поклав. «Ви ж потім прилетите?» – крізь сльози запитувала мама. «Ви ж не залишитеся там?» «Я буду вам допомагати, онуків виховувати. Ти перекажи Дмитрові, нехай вони також повертаються. Мені самі сумно. Тебе я бачу раз на три місяці, коли заїжджаєш на п'ять хвилин. А Дмитро...» Якщо на дитину наважилися, отже, він видужав. Та й тобі його лікування чималого вартує. У цьому я не міг з нею не погодитися. Мої заощадження майже закінчувалися. Після запланованих витрат на помешкання та лікарню, на моєму рахунку у рідному УкрЕксімбанку залишиться близько 15 тисяч доларів а наступний інвойс від лікарні Дмитра та Валі потягне тисяч на тридцять. Цієї миті за західними мірками я буду цілковитим банкрутом, а Валю з Дмитром виженуть на вулицю. Мої роздуми не були дуже життєрадісними. Я слухав горки двигунів Боїнга і міркував про те, що на мене ще чекає складна розмова з Дмитром. Усе, що я міг, я для нього зробив, навіть більше Але тепер він стає нормальною людиною Матиме сім'ю і дитину Матиме житло в Києві Мамина квартира, дякувати Богові, трикімнатна У Києві, коли що, він завжди може розраховувати на мою допомогу Світлана все ще дрімала Знову підійшла стюардеса Пошепки запитала, чи переглянув я меню я прошепотів у відповідь. «Так, перегляну. Лосось із рисом». «А пити?» – запитала вона. «Мінерально негазовано». Учора вранці, коли я заїхав до себе на роботу, Нілошка подарувала мені хрестик з бірюзи на червоній мотузці. «На щастя», – сказала вона, а я мало не розсміявся. Поцілував її в губи якось легко і природно. Я прийшов, щоб востаннє перед від'їздом переглянути папери на столі. Паперів було безліч. Найважливіші, котрі стосувалися справ, проти яких я не заперечував, я завізував і поклав у папку з написом «Міністру». Всі інші лежали окремим стосом на лівому краю столу, але в мене не було ані найменшого бажання з ними розбиратися. Я їх охайно складу. Помітивши мою занепокоєність, пообіцяла Нілочка. «Ти склади так, що більше ніхто і ніколи їх не бачив, у тому числі я», – попросив я її напівжартома. «Ой», – стрепинулася вона, – «я ж забула вам повідомити, що вчора телефонував Догмазов і просив його розшукати». «Повернусь, розшукаю», – відрізав я. Вона стояла, вбрана у вузьку чорну спідницю. Біла блузка з мережевним комірцем додавала їй свіжості, підкреслювала молодість і натякала на невинність. Цієї миті вона здавалась мені напрочуд привабливою. В її вологих очах я прочитав благання не забувати її. Я міцно обійняв її на прощання і пообіцяв телефонувати. Розділ 114. Київ, грудень 2015 року. До вечора моє серце заспокоїлось, але душевний неспокій залишився. Він навіть посилився після того, як Святлов повідомив, що Казимир літав у Москву і зустрічався там з високими чиновниками російського уряду. «А чому я нікуди не літаю?» – замислився я. Чому жодного візиту за кордон за останні місяці, якщо не враховувати Монголії? Я наказав з'єднати мене з міністром іноземних справ. Він перелякано забелькотів, що до моєї операції не можна було, а зараз поки що рановато. Що державні візити – досить нелегка справа для президентського здоров'я. Що варто зміцніти – «Ми готуємо візит в Албанію на початок березня наступного року», – під кінець розмови повідомив він. «Албанія?» – замислився я, кладуши слухавку. «Навіщо нам Албанія? Лаштував би відразу візит у Гондурас?» До дев'ятої години вечора нудьга, заволодівши мною, стала нестерпною. Забаглося прекрасного. Але Майї в її квартирці за стінкою не виявилось – «Я наказав помічникові організувати поїздку до музею». «До якого?» – перелякано запитав він, дивлячись на годинник на стіні. «А в якому в нас є щось прекрасне?» Він звів плечима. «Я був тільки в музеї вітчизняної війни і під бабою». «Під бабу будеш сам їздити. Я хочу побачити картини». «Російський музей? Давай у російський!» Через сорок хвилин під моїми ногами вже порипував старий паркет музею російського мистецтва. Перелякані директор та співпрацівники музею залишилися стояти біля сходів поряд з моєю охороною. Я жадав самотності. Я жадав залишитися наодинці з чимось прекрасним. Я заходив дедалі глибше і глибше в російське мистецтво і опинився в тупиковому залі, на стінах якого висіли величезні і справді прекрасні лісові пейзажі Шишкіна. Шишкін мені подобався. Один з його пейзажів охороняв мій сон, перекрашаючи стіну над президентським ліжком. «Ось», – подумав я, – сідаючись на дерев'яну лавку для споглядання картин. Ось куди б я хотів. Туди, на сонячні галявини. Хер з ним, що це російський ліс. Напевне, малював Шишкін з натури, де тут, в українських лісах. Або між українськими та російськими лісами ніякої різниці».